cherarle. It's equally valid. Se irrati osti dau. Dan a radio puta mierda. Pincha la herola, colega. 107.5 FM. Maraski bizidunak, Hortuaren alde diskutua. Sakatu raízes y deja de vegetar. Naraak, nath panaditzagu dan hori, ben gauz beste zaiotzu beteiteko brez barazki bizunan beste zaiotzu beteiteko brez eta geurkoan eukingo dugu zidikako igor Sirika e, herriguneak, ba, countfunding kampaina bat e, abian itini deu ba, euren infrastrukturako betzeko, kalefazinio bat ibinteko bero goteko gustora danokan bai. asike, geur eukingo dugu aztergai zidika zer dan eta ba, oso interesgarria izango da gorko saibabe que heu Hori da gaurrekiko dugu elkarrizketatxoan Hori e, izango da e, ordu laurden barru Baina lehenago betiko moduan Domeketan e, barazki bizidunak saioan e, Albizte txobatzuk ematen ditugu asteko baraski salda Tartetxoan, hasi que horgoaz Jarrai jarraian, asteko barazki saldakaz Aurrera! Asteko barazki salda Ba, geurbe, Hortondo Gastetxean, da Itchelesko Plana, 8 zerritan, eh ba, bigarren dokumentala ipiñiko dabe, da, eurto, e, eurkoan e, izango da kortzeaneari buruzko dokumentala. Eta konteko dugu, burtsu ba, bete gaztetxako kindegoen ibilbidea, eta desalojoan, ba, e, zer lan izan zen, ezta? Ba, Ego gora badugu bau urte bat, bueno, urte bat, pasetaiak, zer horaren iruen, ba, izen zen apur bete desalojoa burtsu betur bioa, Eta, ganera, e, udalak be, eskutatu ban bere burue, bera ezala izen, eta ez dakiz er, baina, bueno, Em ba Gaztetxeko Agibidezo hori eta ertzaintzaren papeletan bagartu dán e, udaletzeko teknikari baten izena. Eta ba bueno, ba, anime dokumentala ikusten dapurtu bet gehi zure badozue e, Jakin gai itxu oni beriz ba gaurdeko sue plana 8 ertidan ordundoo Gaztetxean. Iruñe herrian gaztetxe eta gazte asamblea topaketak aurkestu dituzte ya e, bueno, Iruña herrian aurkeztu dituzte, baya Iruña herrian ere izango direlako izango diren marchoaren hogeita lau, hogeita bost eta hogeita seian eh, rotxapeako gaztetxean Bueno, bertan, eh, landuko da udob, eh, autodefentxa, boterea remana eta autogestioan sakontzeko eh, se, estrategia teoría ezta bai da, bueno, denetarik egongo da bai eh, charlak, bai debateak, bai eta eh, ere, pues hori, ezta eta, eta e, proieksibak bueno, denetarik. Bera, zori, denok iruñerrira, datorren, e, martxaren, ogeita lau, ogeita boste eta ogeita zeian. Eta batallertzu baten berri emoteran ator, ba, martxaren ogeita bostean, E, um, irrati libreak eta sorgu, e, software librearei buruzko tailerraen hirugarren zaioa hegingo da laerogeta zazpirratian, eta oso interesgarrien igo nintzen atzo eta benetan merezi du duu. Eta hori animodanok ba, bihate barru hamarretatik e, ordubietara izango da, hasziktu e da una monoplan, gorantzausen eskileretan gero gorantzako eskiera alkan mm -hmm. eskerretan ikusten da 97 ze nik esnekin izangoen eta ba hori eta oso interesgarri da asi ke danok ara porzu betenderetan venga ba Eta beste albiste txo e, Donostiako Donostiko Informatika Fakultateko ikaslek, jaxablada ikasleen biltzarra osatu dute. E, eureka dira zitu, e, dutenez, e, jakxabla da informatikako informatiako Fakultateko ikasle hasanblada da, Fakultatea hainbat egoeraren aurrean ikusten dugun apatia politiko eta ikasle autonomia falta dela medio, orain dela hilabete batzuk biltzen hasi gara, Eh, hainbat e, arazo izan ditugu izpidea, nola nola e, gure jakintza sparruari ematen saion ikospegi merkantilista, ikasleok dugun bigarren mailako rola erabakiak hartzerakoan, justifikaziorik ez duten e, zelata kamerak eta bar eta bar eta bar. Bueno, ba eh Jaxamblada e, talde berri honek e, datorren asteazkenean, martzoren 15ean Ordubietan, pues egingo dute bileratxo sai ireki bat eta informatikako ikasle guztiei idaie egiten diete bertan parte hartze Zurekin Eta, bueno, eh, aztero bezala, eh, jarriko dugu musika purtxo bat eta gero jarraian hasiko gara elkarrizketa entzuten. Pasadan azte azkenean grabatu genuen elkarrizketa eta batez ere e, buren kronfundina ere bere, buruz itzegiteko izango da. Gero amaienan komentatuko dugu kronfundin hori e, nola dagoen gaurregun, baya, bueno, eh, el, en, interesante hongo da elkarrizketa Eta, bueno, esan bezala, hori baino lehenago, Musika purxo bat jarriko dugu eh, Gaurkoan, eh, Fontela Bas Rescue me ekarri eh, dugu Ia gustako duzuen <totipa> etarismo euskera Migrazioa ekologismo lgtbi mugimendua sorkuntza librea autogestio talismoa asamblearismo edavide azkeak errepresio ekonomia sozial eraldatzailea tokgoan igorregaz zirika herrigunea hobetzeko aurrera pausua paraskion El Carisketag. Ezan bueno, ba, bezala e, gaurko e, mebarazki bizidunak zaioan elkarrizketa txobate egingo dugu eta ora ingoan bazirika erriguneaz hitz egiteko e, e, tartea hartu du Eta horretarako telefonorain bestaldean taldean badaukagu Igor. Igor da Komite Internazionalistak e, e, taldeko militantea eta baita bazirikako kidea. Eta bueno, ba, bera, bera izango da e, gurekin egongo dena gaurkoan. Ondo etorrea, e, e, Igor. Asko, kaixo, Kaixo. Eh bueno, ba, bada kitsu, e, nahi dugu itzegin, Sirikaren inguruan aprovetatu crowdfundingaren istorio hau, leno ere aipatu duguna, baina e, zure ahotik entzuteko gogoz. baina e, horretan sartu baino lehen, bai igual kokatzea gure entzuleak e, zer den Sirika eta zertan ari zaleden eta nortzuek gestionatzen duzuena guztia. Ah bueno, hori da lehenengo lehenengo galdera derrigorrezkoa. Zer da Sirika? Bueno, basirikada Bilboko Aldezarrean dagoen espazio bat, e, lokal bat, eh lehen Gatazka liburu denda okupatzen e, zuena eta Gatazka liburuendea iztean, ba Komite Internazionalisteko kidea pentsatu genuen, ba e, espazio hori bete egin berzala eta orduan eh e, saltori saltori man genuen, ez? Esan bueno, ba, gara e, Gatazka liburu denda egonzan e, tokian, ez? Orduan Eh, ba, bueno, ba, lokal horretan zartu ginen, eh, zailtazu naskorekin, uh -huh. eh, bueno, ba, loka hiru bat horren du konponketa batzuk egin ziren baina, bueno, basaltori eman genuen gure aldetik, eta ziera a pentsatu genuen espazio zabala izan barzuela, ez? Eh? Ez erla, bai, izango zala, komitea internacionalizak erakundeko, En, egoitza edo edo bilteko leua, baina gunei genuen espazio hori e, Bilboko herri muimenduetara ere zabalik egotea ez. E, eta Oran lehenengo eggun egunetik ezkubiugu bateak zabalik herri muimenduetako jarun eretara. Bai igorreta ze, ekintza ekitalidi edo egiten duzu ez bertan edo uh -huh. zertarako dago. Bai ba, jadurara. Jarduera asko eh, egiten dira ez, lehenengo egunetik <coughs> ere eta oso posi gaude horregat, horregatik ez, espazioa oso erabidea adalako ez. Alde batetik egiten dira bilerak, bai gureak komiteen dardazioniz bat txala, bai eh, errimu biendotako bilerak, plataformak eta bar, egiten dira itsaldeak, e, bueno, e, e, ez dute izan eh hasieratik ba hiru ardatzen gainean eraiki genuen edo pentsatu genuen mm -hmm. irika hiru arra, arratzen gainean e, egon berzuela, eh. Alde batetik espazio internazionalista izatea, bestetik feminista izatea eta bestetik e, antikapitalista. anticapitalista, eh? Orduan hiru ardatzen horren gainean antolatzen dira horre egiten diren jarduera guztiak, ezaz. esan bezala, ba bierak, alde batetik, gero hitzaldiak, eh eh mota mm -hmm. liburu aurkezpenak, eh aurrekoak egiten dira, bai ba, kalean egin egin egitenez direnak edo herri um, mugimenduetako eta plataformetako prentza horrekoak egin dira, talerrak egin dira, bai, er, er, mugimenduetako talerrak, bai, barre talerrak eta e, e, jendearen guntzako talerrak ere egiten dira, eh herri denda antolatzen da gabonetan hor eh, ba herri mugimendetako merkatu antolatzen dugu sirikan hmm. eta horre er, ba biko herri ba, beraien materiala eh, aurkezten dute eta esku, eh, jendarentzat eskura gai dago hor sirikan eh, ez eh? merkatan behar da, hasiratik e, bai, jarri genuela baldintza bat hor jarduerak egiteko ez eh? <coughs> batetik E, guk ez dugu ez erkobratzen eh, hori jardurak egitegatik, baina gero eskatzen dugu jardurak guztia duakoak izatea, eh. ez kobratzea zarrilarik hori egiten diren eh, jarduretan. Mm -hmm, bai. mm -hmm. Esan duzu lehen eh, liburuak ere aurkeztu egiten direla, bertan, eh, liburutegi bat ere badago. Bai, hori azira, azira ere. Bapur bat, e, pena handiz e, hartu genuen gatazka liburu da iztearena eta orduan pentsatu behar bueno, ba, or, dugu, e, entolatu behar dugu herri liburutegi bat eh? uh -huh. eta bueno, ba, jendiaren ekartenekin, eta bueno, ba, ba, jendiak ekarditu liburuak entolatu ba, dugu liburutegi herri liburutegi bat eh? e, orduan hori zabali dago Mm, edo Norjuan daite ke liburu bat hartzera, barkarik apuntatu bat zalarterrenda batean eta berrituz duzunean, ba ezabatu zere izena, ez? Eh? Mm. -hmm, mm -hmm. Badaude liburuak eta gero badaude ere dokumentalak. Oda, fondo audiovisual bat ere badago eta eta bueno, ba, jendearentzat hor bai, batez ere dira entzaio liburuak, bai? gutxi da do, baina gileenak dira ba politikoak, feminismoak, feminismoa, feminismoa lantzuten duten liburu, dituzten liburuak eta internazionalismo ere lanzen dituzten ligurua dira baten batez, mm -hmm. baina hori, ba, zabali dago ba, bai bertan irakurtzeko, badago jendea ba, urbiltzen dana eta, bueno, bai bertan irakurtzen du eh, liburu bat et, edo, edo hartu edo dezakezu maile guan, zuretzera eraman, irakurri eta gero gueltatu bukatzen duzunean, eh? Eta, eta gero badago... Parkatu bat gaitu. <risa> sí, sí, parkatu, ez, parkatu ni. <risa> es de ni enrollate naiz eta. ondo, oso <risa> ondo. Herretaiko da saioa. Entaxe leparagua dividez, ba ba ordelagailu bat ere jendearen esku dagoena, ba, Wifi ere edainindoakoa da, orduan ba, bueno, ba, Espazio zabala, Bai sendarentzat, bai herrimugileenarentzat, eh, ez? Eh? Uh -huh. Bai eta, esan dozu, aurrekoa bueltaz dez kolektibo desberdinak biltzen direla. Bertan, eh, hartzen duela espazioa eure gure dena aiteko, zeran lortzen da, osea, zelan kudeatzen duzu hori. Zelan bagiltza itzi, edo zelan uh -huh. zelan adibidez kolektibo bat izan antual deu, zapatu bai. baterako edo bariku baterako espazio hori edo aste guztireko, oh, do... ja, ba ba eh, Horrelako plangintza edo, edo egutegi handibalukagu jarrita horan horma batean mm -hmm. eta kontua da bat norbaiteke egin nahi badu jarduera bat zena da edo telefon or deitzea bederatzi lau lauzazpi bederatzi 01u telefonora mm -hmm. edo bestela-mail bat e, bidaltzea KI Bilbobildua herriak.org, Mm -hmm. eh, elbidera bidalita I-mail bat, esan ez, bat zer egin nahi da bate azaldu Eta, bueno, balekua baldin badago ba, Apuntatu egutegian Eta, eta listo, ya ja, gero Hiltzarena, duagu ba, arduatuko gara mm -hmm. Giltza guzteaz eta, eta, bueno, ah, eh, azalteaz Espazioa ere nola erabili behar mm -hmm. eh, Batetik eh, Aurretik persatu behar da espazioa E, jarduraren arabera ba, ezakitik izaldi bat bat bada, bada han bertan badude alkiak, azalduko ba, bueno, ba, e, diegu, nola jarri berri den edo lagunduko diegu jartzen eta gero horiek bukatzean jaso ba, egin behar dira ere. Uhum. Eta gu eh, esan duzu, behin baino gehiagotan, eh, nori eskatzen zaio? Ba? emanduzu duzu taldearen telefonoa, giltza, e-mailak errep, e errepikatuko ditugu ondo, bai. Baina nor dago honen atzean? Talde bat dago? Edo kolektibo desberdin batek kudiatzen du? Zeran da, Bila? Bai. Zirika kudeatzen duena da komite Internacionalista, giz? Orduan, e e komite Internacionalistetan badago pertsona bat, Ibai deagoela, eh, bueno, liberatuta lau ordu segunean, orduan berak dan bera egiten du goizeko marretatik ordu bietara, orduan zirika hor zabalitago goizeko marretatik ordu bietara egunero, aztenetik ostiralera, eta gero, azte arte eta oste egunetan txandak egiten ditu gure artean, zabaltzeko zirika, ba, eh, arratxaldeko bostetatik, txazpitergietara. Orduan? E, bai goizet, edo azte arte, edo azte gundez arratzaldez, e, zirika zabalei dago e, nahi duenarentzat. Orduan, e, ba, gutxi gora bera goizetan, ibaik e, kudeatzen ditu e, zirika eskaerak eta arratzaldetan hor ba, e, gaudenak, ez, txandaka txandagiten gaudenak. Eta e, gaztuak, orduan, eta mantenimentuak, garpik eta horrelako gauzak uh -huh. erabaten dituzue e, zuek dena? Baik, garbiketa ba gure komite internazionalistekego kide nartea egiten 두고 mm -hmm. ba, ba, batean egiten du garbiketa eta eta bueno, ba, handia da, eh? El localak, ba, azkenean 100 e, metro inguru ditu, ez da bakarrik kanpotik ikusten dan e, zatia, hori da intzaldiak eta aurkezenak egiteko dagoen e, espazioa, baina gero badauka ere bigarren gela bat, ba, egiteko te askotan e, bi bilera daude batera edo espazio hartzen da bi bilerak egiteko. Orduan bilera bat egiten da kanpoan eta bestea barruan, eh. Eta gero barruokaldean badago hirugarren gela bat, e, biltegia dena, eh. Hor biltegian bagordeten da adibidez Mekauen e, Konpartsa internazionalisteko tresnak eta bar Eta horietako tres asko ere erabiliak izan dira eta erabiltzen dira herri mugimenduen aldetik ez. Horrek <fira> ere hor ba, ba, bueno, daude maile guan usteko. Oseak <laughs> <risa> hor dago eguzkia <risa> sartuta? Hor dago eguzkia sartuta. Hor dago eguzkia sartuta. Urtero ateratzen den eguzkia e eta gure ekea biltzen duguna hor are laordago ba, hartuta ondo ondo dago jakite dago eh bueno egongara ipatzen hori 100 e, e metro direla mantenimientoa kostosoa izaten dela garbiketa eta, bai gero hori bai. da e, ba, gaztu asko da ba, bai. bai e, batetik alokairua, gero argia gero ura eta bar ez esan dugu jarduerak egiteagatik ez dela zer eta orduan e, ba bueno sirika momentzen da E, batez ere eh e, baskiden e, partetik, ez? Eh orain e, ia 70 baskide gaude, ba hilean hilean dirua jartzen dugunak ba zirika zabalik mantentzeko, ez? Eta bueno, ba, momentu honetan ba gauden, e, ka, e, crowdfunding kanpaina honetan, baina gure gureitza crowdfunding kanpaina da kontu puntual bat, ba, behar urgente bat eh ez? Baina Argi daukagu, e, zirikak e, aurrera ateratzen duena eta mantentzen duena bizirik direla bazkideak, ez, bori. Irian, ilian, bat, apur bat jarrita, ba, bost euro, amarre euro, edo, edo ama bost euro ilian jarrita, horri ba, esker eman tentzen dugula, zabalik eta horri esker ba, jarduera guztiak duak, duak dira zirikan ere. Mm -hmm, mm -hmm. Bale, eta bueno, aipatzen hasita eta hori da ekarri zaituena gaurkoan irolara mm -hmm. e, Zertan datza? Zer ze beharri zan daude? Nik badakit, nahiko bai. hotza dela leku hori <laughs> e, <laughs> bai, bertan egindako asambleetan hotz pasatzen dela <laughs> eta, eta orain crowdfunding batetan sartuta zaudetela, ja, saldu apurtxo bat honen inguruko mm. Bai, saldako gastu eta aparte, ba, parte, ba em, IA 0 esan genuen, no, bueno, espazio ni, ba, ja 4 urte daramatzago hemen, ba, ondo dago, eh, minimo bat baditu, baina zio zer gehiago o sea, vuelta bat eman berdiago, es. Eh? Atletik hori, espazio hau, neguan ba hotz egiten du <risa> eta naiz eta berogailu txiki bate euki, ba ez da nahikoa askotan ba hotz e, egiten duenean, e, bestetik e, ba, ba baliabide audiovisualak hobetu behar daken dituen, ba hori ba jarri nahi dugu, adibidez, orain arte proiektibak egiten dira horma batean, ez? Ba bueno, jarri nahi dugu pantaila bat, tolestgarria E, zabaiatik sapaiatik eh e, jarrita gero proiektore hon bat hor bertan eh edukiteko e, orain arte ekiditugu bi proiektore baina erabilerarekin bilare, ba, biak izorratu dira eraman ba, eta eramantan ekarri eramantan ekarri claro <laughs> hori dauka ez ba, ba, bueno, oso pozik e, ba asko irabiltzen duelako materiala baina azkenean barrelako gauzak e, delikatua dira ta isorratu egiten dira uh -huh. orduan jarri nahi dugu proiektore bat hijo gogoana fikirak, ba proiezioak proie eta egiteko eta aurkezpenak eta bar eta beste proiektore bat, jendiari ba, jendeari usteko, es errhi mugimendoi usteko, ba kanpoko jarduretarako edo gure komite internazionalista bezalako bezala egiten ditugun jarduretarako, eh? Ah, hori oso ondo da goz. Eh, eh, bueno, detalle moduan badaki zu pasaden astean eh, Karmelan, Lapurreta eh, da uh -huh. eta Dai. proiektorea eraman zuten, ja. eh guk ba Karmelara, Karmelarai Irolako Karmelara eta Baskari batekin eteko asmoa eta proiektorea eseguen pentsatu genuen izarbeltzeko hartzea baina itxi egin dute oseak, bai. ondo dago, be, bai, leku batek gotea Bilbon proiektorea hartzeko bai. eh, onan, ema <refe> lleuan bai, bai, hori da ba, ba, lortzen badugu, horre ba, goda proiektore bat bai, bai, ondo dago jakitea, bai, bai, bai bai, gero, eh, soñu sistema ere eh, hobetu nahi dugu uh -huh. eh, erosi nahi dugu ere, bosbor bat, kanpoko jarduretarako ba, hori, ba, manifak edo karretaratzat daude nean e, ba, bai, gu e, e, erakunde internazionista bezala, edo bez, era, erakunde batek egin nahi ba ditu horrelako jardura ba, hor ba, dugun godana prest, ez? E, eta gero ba, alde gero hobeteno ditugu bi eragelak ere e, mai berriak erosi maiak berriztu e, aukiak erosi apalak behar ditugu, apalak eh, nahiko sartuta daude, eta gerotak liburu behiago ditugu, ordoan eh, apalak behiago nahi behar ditugu, Bueno, margotu behar da espazioa, zego, eh, bueno, ja lagu urtetan eta inbesteilea biljararekin, ba, hori ba, ere beharrezkoa da, eta gero, eh, ba, eh, bero gailua jarri ez, eh, nahi dugu espazio, espazio horretan eh, zirikan inbesteotzea espazatzea Onda. neguan eta arduan, hori ere kontenplatu dugu, eta eta ez importantea da ere, E, zoruarena, soruarena ez sorua e, ba, nahiko maturatuta dago eta eta hori ere oso garezia da aldazea orduan hm ba ere Bueno, ikusten genuen berazko genituela puntual momentu puntual batean eta aurregatik pentsatzenuen bueno hau, baskiren diruarekin justo justo ematen mm -hmm. digu ba ba eguneroko gastuak hor daitezeko eta jendenen bueno, ba dugu, campaña, eta bueno, ba, ikusiko dugu a beste, duen jendearen artean, ez. Hori, eh, eh e, entzuleei asaltzeko ere, seguro ja dagoeneko jakin barco dutela crowdfunding da finantziazio kolektibo horia. Da. Hori da. eta nola, Hori da. nola garatzen dago? Bai, bueno, gure kasuan balore horre web plataforma desberriñak horrelako kanpainak egiteko, ez? Eh? Eta gure kasuan, ba bueno, goteo goteo plataforma denbidez eh kanpaina eh, uh -huh. eta bueno, ba, El Bidean Sartuta, eh, proiektuaren izena mm, da construiamo Sirika Errigunea. Bere uh -huh. El Bide susena uh -huh. da goteo.cc/sirika. Hori da, hori da El susena. Hori da. Eta eta bueno, ba, bertan Sartuta azalduta dago zer den zirika, zer egiten den bertan, argazkeak ere badaude, bideo txiki bat ere badago, eta zalduta dago, zertarako eskatzen dugun diru, eh? atal ez atal, ba, oso detalliatuta dago, zer zertarako nahi dugun dirua. Hori da. Hor, aparkatu Igor eta hainbeste beste geuzetarako zenbat zen behar da? Eskatu zube presupuesto oo zenbat. Zen claro, eh, kanpaina egin aurretiketan genuen. Bueno, presupuestoak eskatuko ditugu, uh -huh. egin ditugu, egin nahi ditugun, vai. ba, behar guztietarako, eh? Uh -huh. ba, bueno, da ja, presupuestoa kartuta hor markatu dena, bueno, minimo bat zortzi mila eurokoa, uh -huh. eta hori zangoliztateke ba, ba, minimoak e, betetzeko ba, dibideaz horretaz hartzen zurua aldatzearena, eta uh -huh. beste gauza batzuk. Eh? Eta optimoa, egin eginegitun gauza, e, gauza, e, gauza egite, guztiak egiteko, ma bi mila euro jarriak, hor uh -huh. e, Kampaina hauetan dauzkazu, e, berrogei egun minimo alortzeko, Bai. Eta lortzen ez bat duzu, ez duruz gergazotzen uhum. eta gero minimoa behin minimoa lortzen bat hau da, gure kasuan behin berroi egunetan sortzi mila euro lortzen bat ditugu bai. beste berroi egun dauzkagu e, amabi mila euro hoiek edo optimoa lortzen gu Ondo, ndo. Eta nola da eta, ba? eta, eta orduan orga biza, ba, oso ondo batik gara e, aztebete eta zerbait gehiago dara eta eta bueno ba ba gaur dehiratu dut eta 25000 eta pico euro lana matago eta eta eta, eta bueno, alde batetik oso oso positik jendearen e, arrelagatik, eh? Eta oraindik e, Kandiarrobe sandiguo ez da, ba, iristen du sartu baina ja sartutako dut eta eta eta orduan alde horretatik ba, ba oso posibelez mm -hmm. baina bezetik beti dela kasu beldurra ja yeah. isgarren ailegatzen yeah. edo EA yeah. 8000 yeah, eurotara helduta ba jendeak esaten du bueno ya, minimo dago, yeah. ja minimoa eginda dago ez du jarriko ez? Yeah. eta claro 8000 euro hoiekin helduko gara minimora orduan ez dugu ez ditugu egingo ba egin da ditugun gazu guztiak ez eta gero zan, Sagarro ba, eskatu dugola presupuestoak, e, guk egin ezen egin ditugun gautetarako, hauda, ba margotu guk, egin bargotuko dugu. Osea, algun guztia guk gure gure esku egingo egingo dugu. Egin e. Eta horretan ere kanfundin kanpaina honetan, ba horrego gorrian ikusi daiteke. Ez dagoela bakarrik laguntza ekonomikoa, batea, izan daiteke ere laguntza ba, obrak e, azten ditugunean, bat ezakitzu, ba, baldin bat ezakitzu, ba, iturgin e, bezala egiten, ba, etorri eta lagundu iturgi, iturgin zan. Mm -hmm. Edo, bat ezakitzu kontrolatzen bat dituzu, e, soniu sistemak nola jarri edo aurkatu baduzu, duzu, ba, ba, laguntza horiek eta eman daitezke. Mm Hah, -hmm, e, ai be, hor daukagun herri liburutegia. Ba, ondo lege adibidez, ba, ondo sei elkatzea liburuak eta gero jarri web orrian, eh, ba, kontsultarako, jakin jendea jakin desan, ze liburu dauden eh zibilian eskura, ez? Mm -hmm. Eta orduan barretarako ere lagundu lagundu daiteke, eh? E, Igor, e, bai. nik esagutzen ditut crowdfundinak e, egin dituzten musika talde bat edo bi edo iru e. eta a, a, aipatu izan ditate azkenean rollo bat bihurtzen dela gero sarien historioekin hemen ere badaude mm. sariak edo, edo e, irantzeten bai. duten entzako aportazioak? Bai hori da, e, e, zure bazen zaren aportazioarekin beti ezken nibar duzu sari bat Ixandei ba, ba aportazio txikitarak badidez, gure kasuan aportazio bat doaz, eh, amar eurotu 1000 € para. Orduan eh? no. Bai, <risa> oso oso oso eh trenado todo tabla txako, no txako. Orduan ba ezakita 10 emanda. jarriko dugu zure izena, eh cirica.org, web orrian, bukatzen dugunean eh zera kanpaina, eh? O zenbat eta e, diru gehiago jarri? Ba eurorekin, 20 €rekin, ba bat daukazula, eh? ora indi krapon diseinatu dugun eh e, poltsonetan eta nikusten dut da hor edo bihar jarriko duguna na hor ja weborrian ikusi iku, iku, iku ala izango dira argazkiak. Uh -huh, uh -huh. E, gero ba ere badaude. Gero, eh, eh, lo, eh, zera, produktu ekologikoen lote batera mandugu ematen dugu, ba, ba ezakide ja, nei goratzen zaiz, hor tramo pillabara da bai. eta galdu egiten naiz, bai. Baina bueno, guzti hori dago jarrita Goteoko weborrian hor ikusi daiteke eh zure aportazioarekin, zetsari jasotzen duzuen, ja. Eta hau da, eh zu klaupuninia ja, ateratzen baduzu, elten bazara minimora, gero jendeari emanen behar deo zu bere esaria horretarako el, eh, aportazioa egitean eskatzen da helbidea eta bar, ba, gero zure ba, esaria jaso ala izateko vale, ba, Joango gara sarratzen egingo ditugu errepaso etxoak esan dugu krofundina egiteko web dela goteo.cc barra sirika Eta e, espazioa erabiltzeko eta zuekin harremanetan jartzeko, telefonoa eta e-maila zuk esan dituzunak, errepikatu mesedez, igor? Bai, bedera, telefonoa da bederatzi lau, lau-sazpi-bederatzi, 0-sazpi-0-ilu, eta e-maila, e, e-maila da errezena ere, ba, k i Bilbo, abildua, erriak, puntu, Oso, ondo, oso ondo. Betela ez dut ezan elbidea, zirika dago aldezarrean erronda errondak alean, ama bigarrenean. Ah, hori, ondo, ondo, ondo, bai. E, biba eta herrikoaren bitartean. Horria, hori. E, ederto, ba, e, zeus egeiago aipatu nahi badiguzu, Igor? Ba ez, animatu jendeari, ez bakarrika aportazioak laguntza ematera ere, gero esan duen bezala, krafundinarena guretzat da, duko konto puntual bat behar, behar edo, hauek egite, egiteko mm -hmm. baina guretzat importanteena da bazkidetzak eh jendeak ba, bazkide izatea ba hemendik e, denbora luzean ba azilika mant, mantendu daien mm -hmm. eta gero ba bueno, laguntzea e, ba kanpaina idatzen zabaltzen hortik sari sozialetatik eta bar mm -hmm. e, eta gero nahi duenak bere eskua jarri hor ba, laguntzen e, obrakatzen ditugunean edo liburuekin, edo, edo garbitzen, edo nahi duenarekin horreateak ba, ere zabalitaude ha, edo ezin laguntarako. Horri hori da. Ba oso ondo, ba, ia ondo doan e, proiektu e, oraindik horreindiko geita marro, geita mairu egun parta bai. dira denbora denboraz gaude e, minimo hori gainditzeko, baina, uh -huh. bueno, ia, ia e, hori horrela den ba ia ia ba momentos oso positivos de Gaurrea eh izan e, e, e, dugun harrerarekin eta jendearen animoekin eta bar ba bueno sari sozeletan ikusten dugun eh e, jarrerekin eta bar Eh, baina bueno ba barakingo bidea hu, luzea dala eta eta bueno, gure asmoa ez da bakarrik eh, crowdfunding kanpaina ateratzea epe luzean horrelako espazio autogestionatua eta eta antikapitalista mantentzea bilbo gris honetan ez eh? mm -hmm. osondo ba eskarri kasko e eskarri kaske gor ona beraz ki bisitu ba. netara hurbiltzeagaitik eskarri kasko eta nahi duzuen arte bai gile arte ge arte bai agur agur No maite dikateratzen du indarra Nel ditzeko gogorik ez daukana Oizero itxarro penaren illaran Lazai itxarro tenbereit zanda Elri zaparra daren azpian lazai Lorpenaren zain dago bera Mutzi etze zenuen atzo baina Biareze torri bera alzera Zeozti bindotxute Ideik bez gure pertsonan gainen Orman kontraia ritogaz begiak estaliz Neu, enaz bakurtuko sufrituz gero Zuta fuego, zutik eriotxaspero Ego era larri Baten murgildurik gabiz duri cabis, u ngertatu li tekena bad e ergi, argideco banossa bacarra sera dachu, men cayó ta co gaste a do diku gundari, sa salança paric, euskalerria estauskabi, sas pilu real adi, orpaigados lanean buru belarrie, hey, arri oru dar, singurado sue u cabi tempo perana orreanga al duco luque, ordun arta sicas musu co duco venne su falsue, vai mantendu gaidese le cuene, ndu gaidese le puren, nou gaita se le Laugarrenkar lista bat zure oritensa da, Foruak zapuzteko datos liberalak casira normalak, Menen iza den sekula sekulurumo, zatiro flaatiboi linguae baskonum Har, lehenengo dizka, lehengo tal, leundaaka pista, Honaka gara aztatatako espalloi krisa, Odo lesplaika misa, lzaile baten gisa, ilunearen zuten beto beneen para elsa. Merreetapia da gisa, hunkiso tin traketan pisa zabaltza, Ama Virginia biluzeta lisa Monalizaren baiketa Parisen premisa, lbretikera manafroditatate misa. Si. Presarika bebita jontan Ametsbaten atzetik noa zut jarraitu lonja hortan Zezar eh, eh, diñoz unire ronkaz Lortzen dudanean ez jarri purdiak pompa Zut, zu, zu Su blai, play, berrien zain, milaka kontu, milaka kantanai, mucho style, jake indarra, tiro quería que el dudi ya pide poliki poliki dibita pa, urtea pasata, jarraitzen de gurrapa, gora bera aldapan, aldapan gora bera, ogitala uzasti, da gure jarrera, joku berbera, hainbat aukera, miteliako iturak, jarraitzen de guega, bere eran dantzatzen, gaitzaren ostean berriz borroka prestatzen, boku kucha lansen, beti ikatzen gure ideia,lowerrien deak geratzten haizu. Zeho ez az bilatzen irizena zaintzen zure Beldur zaintzen, zure beluro zaintzen, Lebeldur zaintzenba Lagonga itzazu zornen politikorako eta eraldaketarako gune bat sortzen. Zuek ere, zirika eraikitzen duzue. entzunuru äh... Zirikako esporta, e, bertan e, irudietan e, testuak agertzen dira, zer gaitik e, e, lagundu, babestu, eta zer gaitik e, e, obetu espazioa, bueno, ba, e, e, igorreka saldu dizkigun, obra hoiekin. E, zirik ezagutzen ez duzun, e, ba, gombitea lusatzen diegu, e, bertatik pasatzeko, e, bertako liburuak e, begiratzeko, bertako jentearekin hitz egiteko, ze benetan ere e, oso, oso espazio... E, eh a proposa bol polita ehguina da eta bueno egiten dutena e, gure iritziz e, oso garrantzitsua da ere bai eh bai bueno ni que en la segunda niños baina beti pastansera andi que desde aki su zerdauen, ¿est? Eta ba bueno hori Igorrek konta du moduen, ¿est? Ba leku e, Bilbo, Bilbao esan izan Bilbo Bilbao Gris. grisoretan Zeko oasis txikitua da, eh? Oh, yeah. Eta berre oasis txikituek batzen badoguz eta itzen badoguzu hasi handi bat eta Bilbo apurtxuet garbitu edo <laughs> garbitu esatea beste agondo. Eh, bueno. Ba hori, ez da ba, oso interesgarri proiektua. Eh, ez hori bai, da eta ba animatzen mundu guztia bertati pasatzera, ni uh -huh. pasatuko na zu bai. Ni apurtxubegai jauba dakit eta Dakizunean ba igual likosua ba, hau edo lotxa hau eta e, ikusten dosunean ba selako pasinoagas kontatzen duen Igor Ribeiroren proiektu eta aurre aurrerateko e, gogoak, ez, ba. Ba mm -hmm. da, hori da. Gerobe bai, aipatxean, elkarrizketa eh, el azte askenean egin genuenean, bimilla eurotapiku jaso dituztela, gaurri gandea, begiratzen badugu euren goteo eh, web horrian, goteo.cc barra sirika, kasi zein mila eurola heldu dira, da gueneko? da, minimo horako, eza? Komenta deun mo duen, Igorrek. Hori da, minimoa izango dira, sortzi mila eta, bueno, zein mila... Ai, pai, bai, heldu dira, bueno, orain dikere hogeita mar bat egun... Echero, no, sartuko, naiz eta ikusiko duzun zenean pantallan bai. e, falta dira hori hogei e, e, euro zein milara eltzeko eta falta dira hogeita pederatze egun euren helburu minimoa e, da eltzeko hasi que bueno e, nik uste dute martxa honean da bizela sorionak eure ehibe eta eta bai e, ia honek ere eh amaitzen duen bere bere minimo hori gainditzen duen eta gain duen eta ber lortzen dituzte 10000 euro hieek ez ja soru onbat ibindeko leku hori ba komodo bat eta jendea zenbat eta komodo daisean leku ez ba jente gaia hurbilduko da eta hori da bertan irakurtzen geratzeko leko... eta bar eta eskatzen dutena da azkenean hori eh aurrera mateko proiektu eta ez dauela oza, ez da daela... Ba, proeituk aurrela jarraitzeko berrezko diru edala, ez da? hori da. Bide batez, eh, hemen sartu naizela goteo.cc barra sidika web horri horretan, bueno, informazio pila bat, pila bat eh, eh, agertzen da, bai eh, modu txukunean agertzen da sertan gastatuko duten, zenbate eh, ze presupuesto pentsatu duten eh, kasabako itzerako, lan tarta bat agertzen da, eh, kolorekin se, sertan gastatuko duten dirua, baina, bueno, informazio pila badago, irudiekin eta bar, e, zer den, zirikan, ondi datozen, zer proiektu egiten diren, e, argazkiak ere bai, bueno, gauza benetan interesantea e, informazioa guzti hau e, osatzeko, eta, eta bueno, bet beti ere hor e, dago, errondakalean, horre bizita egitea, baino modu e, oberik ez dago, jakiteko nolakoa den e, gune hau. Bai, hori, esan, animatu? E, eta, bueno hori ba, ba, proiektu asko ni oso oposi hau hemen ababotiba Konturatzen zaelako jente asko lanean dabilela, proiektu desberdinetan ez da eta gitxinaka gitxika ba, ezagutzen gauz kolektibo desberdinak eta hori da ez. eskenean saretze bat sortzea, Jende asko esaten dugu ba, jendeak biten ez eh? te goitzen ez, bestekin es. Jendea asko dago larea hor, ba, no. jendeak aldaketarako gohandi edeko, mm -hmm. proiektuek itzela direz eta ba importanteena da azkenena bata bestear ezagutzea, bata bestearrespetatzea eta helburu e, komun batzuk e, lortzeko ba danok batzea, ez? eta bata besteari zaintzea. Uhum, hori da, hori da. Eta horrelako espazio eta pues hori da bilatzen dena, hori praktikak jartzen da zuzenean. Bueno, e, nik uste gaurko zigualitxiko dugula ja dagoeneko gueneko faltatu zaigu joan eta sarreratxoan bai. ere somatu dugu bere falta, falta An, bai. beste kompromiso bat baskari bat eta bar, eta bueno, esin izan da etorri, baina, hemen bueno, dik bidaltzen diogu musu unditxo bat, ha, ere bat eta badaki ela zenbat maite dugun, eta nahi dugula hemen egotea gurekin eta, bueno, ba, beste hoi badakizue, hoin e, irola jesegiko dugu aurrera, guk E, e, e, itx, e, kanta batekin itxiko zaituztegu, eta datorren e, astean bueltatuko gara. Hori da, da. Dome, ba bueno. ba domekatan. Ondo, ondo tan. pasau, ondo pasau aztea, eta eta hori, ondo pasau. Hori da. Hori deportantena, ondo da. pasatzea. Hmm. Bueno, hori ba esandakoa. dakoa, e, e, Santel, disco, disco, partizani, kanta gazitxiko zaituztegu. Ondo pasau, gara arte. Agur. Qué te vamos de va, a decir, mi vida? No consta muy ni mi vida. Taces viene y es votar, la chico somos sin estar y vas meto di te ven pune stem. Ça anda avanza la da chicas, pero tú dirás ahora sana vasta. Zigilizati. <fart> <fart>